Hala da, frantziako viei sarrueu el fest eta holako festibalei konparatuz, biagitzeko big festivala ez dela hain big. Agian gara jagatik, gara ihuntan talde handianitz, Amerikar estatu behatuetan ari bitira. Edota ta miagitzen ordoki orduoki eta hutxaden gune egaldoik ere. Hala ere, big itxura emaiteko berita sunak dakartzate. Hainzuzen, hiru gunen agusitan iraganen da festivala. Iratigelan, izanen da Big Boat, hamairutik emezohtira. Agile jazelaian aldiz izen handiak, jo niali ideiekin bereziki, baina baita ere Jorge Esra, selaziu eta beste horiek ostiral batez. Bestalde Big Village itxasbazterian, txusnak izan dira festivalo suantzea, egur ditakaintzina. Azkenik gauetan Big chapito izanen da itxasbazterian. Jorgez gain zer fleiaketa eta pentsuak eskainiz, tokiko noxtasuna azpimagatu nahi itte. Horiekola, irurogei mila jende biltzia esperaute, ta aukera gehiago, huai festivalak haste bat beno geio irauten bitu. Hameketik emeretzira, hotx, larun batetik ondoko igandera. Azkenik, Donostiako Getin enpresak komunikazio lana azkartzeko du. Gipuzkoa eta hegu aldetik, jende gehiagok muga indi dezan.